Búcsú! Pinta nagyon értette ehhez, oda szólt a kikiáltóhoz. Ilyenkor szándékoltan racsolt. Két marokkal folytogattam a nevetésemet. Uham, adna ha egy golót! Fancsikó is élvezte Pinta műsorát, de este, mikor súlyos nyögéssel meghal a nagymama, és a szememben sötét árnyékok születnek, és hiába dörzsölöm, este... Sohasem mulasztotta el megtenni finom grammatikai kifogásait, nyelvfejességi észrevételeit. Pinta, amint megkapta a golyót, földobta fejmagasságba, aztán, amikor kicsin tenyere megint körbefogta, engedte csuklóját rugózni egyet-kettőt. Ajkát bigyeztve méregette a súlyát. Pinta nagyon értette ehhez. Uham, ön föld e Nyeheséggel kívánja bevégezni a napot. Nyeheséggel, nem de bár! Nem értettem, miért nem küldik pintát a fenébe. Nyeheséggel, nem de bár! A kikiáltó a jóvásáros engedelmességével motyogott, és szavai közt ott bugdácsolt a fölényesség is. De hamar tisztázódott a dolog. Figyeljen csak! Kiseg, ekkora rendszerint már sok nép állt a bódék körül. Miattunk gyűltek össze, de nem kizárólag ránk figyeltek. Figyelmüket, mint marék szottyolát dobták a sátrak fölé, s jöttek is a verebek. Jöttek hát. Pinta megadta a módját. A golyót továbbra is dobálva hátat fordított a bódénak, s valami furcsa ritmusban amelyről egyszer Fancsikó mesélt kimerítő részletességgel elemző pontossággal, azt állítván, hogy pinta beszédének és a golyó dobálásának üteme együtt éppen az úgynevezett szívritmust adja, és ez olyan meghökkentő, hogy eláll szinte az ember szívverése. Jó van, mondtam Fancsikónak. Beszélni kezdett úgy, mintha leckét mondana fel. Most nem racsolt? A feladatom az, hogy a tenyeremben látható íme golyót az itt íme elhelyezett öt darab csökkenő sugarú karikán áthajítván a kitűzött díjak egyikét íme vagy másikát íme elnyerjem. Alig, hogy az utolsó szó is fölért a verebek közé, Pinta a tulajra nézett és azt mondta, hajta! Ezzel a kinyújtott kezében tartott gojót. Ahelyett, hogy elhajította volna, egyszerűen elengedte. Pinta a köré tövis koronát rajzolt az ötterpesztetúj, s a golyó közvetlenül a kikiáltó lába elé esett. Egy ízben Fancsikó azt mondta erre, bravo, Pinta azt válaszolta, nicht vor Kind, de nem volt bosszus. Igen, mi csak statiszták voltunk. Nyehtem üvöltött fel Pinta. A vásáros elvigyorodott és legyintett, de Pinta hirtelen sarkon fordult, s a nép szeme közé nézett. – Nyertem! – mondta Halkan. – Ha most kacsintana, meglincselnék! – súgta felén Fancsikó. – a nem csinált jelenetet. – Nos, kisöheg! – A nyehemént! Az ijegység virágai sötétítették borostássá a vásáros arcát, mert a nép nagyon hallgatott. Csak a verebek jártatták a pofájukat. Hogyhogy? -hogy? hebegett. A nép tudta, mi az ábra, és kicsit mosolygott. Adja oda, ha nyert! Mit szórakozik? Te hisz nem nyert? Nem nyertem! a szavai, mint szem akárhány golyója, a boltos szemek közé pontosan az orvonalának meghosszabbításába estek. Most mondom, hogy nyertem. Nyertem és kéhem a nyelményt. Mikor idáig nőtt a jelenet, én már igen boldog voltam, mert győzött a jó, és megigazítottam a hajamat, és megigazítottam Fancsikó csokrét a nyakkendőjét is. Pinta rendetlenebb volt, a tornacipője piszkos, ő dolgozott. Fancsikó azonban... Midőn meglátta a vásáros kényszeredett vigyorgását, amint fölnyúl a polcra, hogy levegyen egy piros bicskát, egy művirágot, egy napszemüveget, vagy egy üveggolyót, akkor elkedvetlenedett, mert az elkövetkezendők számára unalmasan egyértelműek voltak. Pinta nem tudott választani az üveggolyó meg a napszemüveg között? Nagyon értett ehhez. Elnye! Nem tudok választani! Racsolt. Bódé körül hullámzott a nép. Hangjuk a madarakkal keveredett. Elszálltak föl és le, de nem messzire. Ekkora az okos és fáradt fancsikó már mindig kerített egy parázsló cigaretta véget, s belenyomta a jelenet hófehér bőrébe, és így a pillanat léggömbként szétpukkant. Mi elfutottunk a verépdiadalív alatt. Leghátul pinta, aki miközben csókokat szórt az ők is publikumának, a maradék rongyos szélű fecnikből fújt kislofikat.